מזמור כז לדוד. אדוני אורי וישעי, ממי אירא? אדוני מעוז חגי, ממי אפחד? בקרוב עלי מרעים לאכולת את בשרי, צרי ואויבי לי, המה חשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה, לא יירה ליבי.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 את פניך, אדוני, אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תת באף עבדיך, עזרתי הייתה. אל תיטשני ואל תעזבני, אלוהי אישי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני, אדוני, דרכך, ונחני באורח מישור למען שוררי. אל תתנני בנפש צרי, כי כמו בי שקר ופיח חמס. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קבה אל אדוני חזק ויאמץ לבך, וקבה אל אדוני.